Точно на 10 ноември тази година 2015 ще започне българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Това ще се случи за втори пораден път. Първото беше през 1994 година. Сега ще направим една бърза ретроспекция назад с един от най-видните ни български представители в ПАСЕ, в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Ако съдим по броя им изяви като докладчици с проекти за решения, резолюции, препоръки, мотиви, становища в рамките на организацията. Добър ден на Лъчезар Тошев, ръководител Дайте. на българската делегация от 1997 до 2001 година. 2009-2013 отново е член на ПАСЕ. А също така той е и почетно асоцииран към Парламентарната асъмблея на съвета на Европа и носител на Орден за заслуги към ПАСЕ. Медал, добре. Медал. Да, пък. Медал, да. да. Когато кажем съвет на Европа, разбираме човешки права, свобода на медиите, върховенство на закона. Мислим за Страсбург, а не за Брюксел, не за съюз, а за съвет, в който членуват страните от така наречената голяма Европа. Да. 47 наброй, за разлика от 28-те в Европейския съюз. Мислим за препоръки, а не за закони, за критични доклади, а не за оперативни програми. Това го казвам за заради слушателите, също? За конвенции, за правила, за принципи с ценности. Вашето най-кратко определение на това, защо е важно българското председателство и каква аналогия може да направим, с 1994 година и днес. Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа трябва да го разбираме като това, че България започва да председателства органът на голяма Европа. Защото в Комитета на Министрите заседават външните министри на страните членки. Както казахте, сега са 47. Когато през 1992 влязохме в Съвета на Европа, България беше 27-я член на Съвета на Европа. Междувременно са били приети още 20 страни. Практически. Само една страна не е. от Европа не е член на Съвета на Европа. Беларус всички останали са се включили. За Косово в момента въпроса не го поставям, но от другите държави вече са членове на Съвета на Европа. Така Сега... че това е Пан Европа. Това е голяма Европа. Европейския съюз с 28 от тези страни. Всичките те членуват в Съвета на Европа. Плюс това Съвета на Европа е първата европейска организация. Тя е създадена на 1949 година на 5 май а, в Лондон. Сега, Интересно е това, че само две години след като България става член на съвета на Европа, ние председателстваме комитета на да. министрите. А, тогава върководител на българската делегация в съвета на Европа е посланник Светлозар Раев. Не, да, на българската делегация е Спарух Панов. А Светлозар Раев беше нашия посланник тогава, в... да. който заместваше външния министр, когато той отсъства, така че господин Раев председателстваше комитета на министрите. Той е един емигрант, той не е от кариерата, доктор по история на архитектурата, един човек, който е с голям принос в Европа, както по-нататък се оказа, но интересното за него е, че той като емигрант е посещавал Страсбург и никога не е допускал, гледайки съвета на Европа отвън, че един ден той ще ръководи комитета на министрите. То Ето, след влизането ни в съвета на Европа, това се падна на него, Бог му се усмихна, така да кажем. И а, той ръководеше комитет на министрите през един много труден период, когато практически Народното събрание а, беше изпаднало в парламентарна криза. Имахме избори. Това е края на 94-та. 94-та, 95-та и един от... на Жан Виденов да. на власт. Последното заседание беше председателството от министър Иван Станчов тогава в служебния кабинет министър на външните работи, прочутият Иван Станчов. Това беше времето, когато ние председателствахме за първи път съвета на Европа. Независимо от това, в този период бяха авансирани инициативи, благодарение на господин Раев. Аз мога да кажа най-малко две. Едната е така наречената е българска инициатива права и отговорности. Тоест правата се балансират с отговорностите, които не са задължения, а морална категория, която се постига с възпитание и образование. Тая инициатива беше лансирана тогава, завърши с приемане на декларация от Съвета на Европа, от Комитета на министрите през 99-та година по повод 50-та годишнина, след което историята продължи. 2005-та година беше обявена от Европейския съюз и от Съвета на Европа съвместно за година на демократичното гражданство, основано на образование, а през 2010 година беше приета харта за образование в демократично гражданство и образование по права на човека, което показва, че нищо, че една малка държава е България или средна държава, тя може да лансира своите идеи, които да станат общо европейски политики. И така стана тогава. Това е много интересно. Харта за образованието в демократично гражданство и образованието за човешки права на практика, приятел от Съвета на Европа Дам, през, през тази българска инициатива, която започва още по времето на. Хора започват. Първо, той внесе на 16 декември за първи път проекта. Той не беше, тогава, никой не го подкрепи. Беше оттеглен. Повтори отново инициативата през 194-та, когато поехме председателството, след това имаше колокиум В втората среща на държавните глави. Те са до сега само Три срещи на държавните глави на Съвета на Европа. Втората среща го подкрепи, като включи в декларацията този въпрос. И след това в Комитета на министрите, благодарение на френския посланник Жан Варен, който съгласува текстовете, се постигна съгласие върху декларацията и върху програмата. Така че това, това е на кратко пътя, който беше извървян. Големи битки. Посланник Краев тогава остана 7 години на този пост и това му даде възможност да завърши тази инициатива. Но тя започна по време на българското председателство 1994-та. Ще видим какво ще започне сега, по време на българското председателство тази година, защото да. това ще ни се случи за втори път. Виждаме, че летвата всъщност е вдигнат много високо от това първо председателство в средата на 90-те години. Но ако можеш с едно изречение да кажете, какво е било най-голямото предизвикателство тогава, средата на 90-те дори мога да кажа, че най-вълнуващо беше нашето приемане през 1992 година в съвета на Европа, като искам да се върна към нещо, което беше разказано на времето от Евгений Силянов, също една историческа личност, който е бил на конгреса, в ХАГА, Европе, конгреса на Европа в Хага през 1948, където се решава да се пристъпи към такава организация и през 1949, след създаването на съвета на Европа, Документ номер 7 на 21 август, който се внася от много видни европейци, всичките ги има в енциклопедията в момента. Единият е Черчил, Андре Филипе е първото име, което е записано, Пол Рейно, Морис Шуман. Хар, Харолд Макмилан и други Макмилан и Черчил бяха премиери в Великобритания те внасят един проект за, на 21 август 49 година да се запазят места в асамблеята за европейските нации, които по настоящем не могат да бъдат представени и през 92 ние отидохме да си заемем нашите си места които са още от самото начало на европейския проект запазани за нас през 1992 когато дигнахме знамето пред Съвета на Европа, след това станахме редовни членове и българите седнаха на своите запазени места от отците основатели на Обединена Европа. Тоест, ние от самото начало участваме в Европейския процес по този начин с солидарност на основателите на Обединена Европа. Знаем, че последната година е отбурните в съвета на Европа и в парламентарната асамблея. В началото на 2015, заради анексирането на Крим, парламентарната асамблея на съвета на Европа лиши руската делегация от правото на глас и да. участие в работата. Добре, Русия сега. отговори с напускане до края на годината с едно изречение. Какво е най-голямото предизвикателство сега? според вас, като правите и тази ретроспекция назад. Сега през януари ще бъде доста гореща сесия. Освен това се очаква и нашия президент да адресира Асамблеята. Това е третият президент от България, който ще е, говори пред пласено, но е, това може би трябва да оставим като тема за ръководителя на българската делегация Джема Грузданова, която в на нашето председателство да ви гостува и да разкаже какви са гостува, да. на новото председателство на второто българско председателство. Което ще бъде не по-малко важно от първото, и задявам се с също толкова много успехи, както първото председателство. Благодаря на Лачезар Тошев, с когото разговаряме преди България да поема за втори път председателския пост на Комитета на Министрите на Съвета на Европа в едно размирно време, отново, размирно време за човешките права и в една сложна геополитическа обстановка. Благодаря ви.